A'udhu billahi min ashshaytan rajim. Bismillah ar-rahman ar-rahim. Inn alhamda lillahi nuhmaduhu. Nasta'inuhu, nasta'inuhu, nasta'agfiruhu. Na'udhu billahi ta'ala min shurur anfusina wa min sai'i ati a'malina. Ma yahdihi allahu falamudilahu wa ma yudlilahu falamudilahu falamudilahu. A'udhu an la ilaha illa allahu wahdahu la shariqa lahu.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 wa khaira al-hadi, hadi muhammadin sallallahu alaihi sallam wa sharr al-umur muhdathatuhaa wa kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'a'tin dalala wa kulla dalalaatin fin nari thumma amma ba'du ijith falandarimi dha hamdi i taqunvatam allahu jalla jalaluhu zotit abotra wa kriusit ajisis për shëndetjet me shira bekimet e zotit qofshin bi më të mirin dhe zotriju në pengamerve Muhamedin sallallahu aleyhi sallam bi shok të ti besnik bi famina ti të ndërshme dhe bi gjithë muslimanat e cilat të ndjekë rrugën e ti më të mirë dheri në ditën e kiametit dhe dhe vazhdojmë me lejna Allahu Gjellu wa Ala në këtë dit të bekuhart Allahu Tebareke wa Teala që të dindojmë disa qaste nga jeta jonë nga ditët tona që të përkujtohëm i me Zotin, të përkujtohëm i me Allahën të barë, kjo vëtë ala të i rikujtojmë një metët e ti, begatit e ti, të mirat të cilat në jepë në vazhdimësi Zotin Jonë të barë, kjo vëtë ala dhe të i themi atina shqirë dhe të i themi se të falenderojna në mënir absolute që është të takon tyje dhe madrisë tande. Andaj dita e gjuma është bo për këtë mesele, njeri ju, kur vjenë në gjuma, duhet ta këtë parasysh, se e madran Allahu në gjellë wa ala, e lartësën zotin e tina, ishprejh, dashuri, në nështrim dhe bindje, Allahu te bareke, wa te ala, si që është do të seremoni, dhe cilën e ka zxedhe Allahu te bareke, wa te ala, për robrit e ti, për muslimanat, por njerëzit në përgjithësi që ta madhrojnë Allahun te bareke we te ala ena veçanti ditën e Xhumas do të vazhdojmë me lejen e Allahut te bareke we te ala në leximin e fjalëve të Zotit nuk ka fjalë më të mirë se fjalët e Allahut te bareke we te ala dhe dietarët sa për përkujtim tanimetit dhe begatisë së Kur'anit Djetarët kër kanë ba dalim mes librit të Zotit dhe fjalve të njerëzve, kanë thanë kështu. Dalimi në mes ajeteve, fjalve të Allahut dhe fjalve të njerëzve, është që kur dalimin mes Allahut dhe njerëzve. Do me thanë, dalimi në mes këti librit, në mes këti Kur'anit famlart, Kur'ani kerimit, Dhe si në ka zbritë Allahu të barë kjovë të ala. Vlera e këti, me vlerën e fjalëve të njërzëve, atësat shumë të janë fjalë të njërzëve, dhe sa shumë i gëngojnë a fjalë të njërzëve, dhe sa shumë i avnojnë a veshë i neve fjalëve të njërzëve. Dalimi mes fjalëve të njërzëve dhe fjalëve të Allahot është si kur dalimi në mes Allahot dhe njërzëve. E kush janë njërzit për balë Allahot? Kur kushit? Njeri ju përbara Allahut është kërkushi. Andaj Allahu Gjellë Wa Ala në ka këshilu e në Kur'an që të meditojnë në rrëth madrije së Zotit duke e përkujtue dhe duke e shikue madrin e krijimit të ti. Në mjafton me shiku sa të vegjel që jena, sa të vegjel që jena para Allahut, vetë me shiku njëherë ka qili. Një shikim nga qili, të kalë dzanë, dhet lajmëron dhe tjofton dhe dofton se ti i vogël, i vogël je në hapsirën e Zotit të varet e u teala, ndërsa madhria e Zotit është edhe shumë më ma e madhe dhe ai sa është i madh nuk e din kur kush përveç ai vet për madhrinë e vet. Andaj librin e Zotit duhet me madhrua. Kur'anin Allahu Jellal walal duhet me respektuave dhe me lexuave dhe këshillat e Kur'anit me injerr në zbatim me jetu me to me jetu e me këshivat e zotit Allahu gjellëvara në vazhdimin e surës e nejëm përmend në fundin e kësaj sure begatim e njeriut se a e ka kryu e njeriun njerëzit në informacion e kan se Allahu në ka kryu neve Allahu në ka jaratis Allah u në ka qitë në këtë dunja po kjo së mjafton kjo nuk mjafton si informacion kjo nuk mjafton si muhabet të neve kjo nuk mjafton që na mja bo muhabetin vetëm shkele shko duke e mor në përkam respektin e Zotit duhet me ditë së ajë cilit ka kryuë ajë ka obligime ajë cilit ka dhanë jetë, ajë kërkom prej tije andaj të ka falë jetën që me dhanë obligime dhe me të ndalue të bare kjo e të ala a nëjë Allah u gjellu ala në Kur'an shpesh e përsërit se unë i kam kryu njërzit a thuvall a kanë nevoj njërzit atë shumë mi u kalzue që Allah i ka kryu e po. po sepse njërzit në përbërjen e tyre e kanë edhe harresën e kanë edhe harresën madje djetarët e muslimanve kure kanë përmenë harresën edhe memorjen me mdzon për menç dhe me majt men kanë thamë këto të dijat janë të kundërtat me njëna tjetërën me harru dhe me majt men janë të kundërtat me njëna tjetërën mirë po këto janë dyve gati të zotit që ja ka dhuru e njëriut për shembol paramendo në njëriun si kur nuk kishtë pas mundësit të manë menë. Qish kishtë me jetue? Kur ta kishtë bë hapin e parë, e kishtë harue, ku është? Kur e kishtë thonë shkronjën e parë, e kishtë harue se të shka tha, dhe si në kishtë në gjithë shkronjën e ditë. Kur e kishtë thonë një fjallë, e kishtë harue, dhe nuk e kishtë ditë se cila vjenë pasaj. Para mendone një rionë, si kur Allah mështë ja kishtë dhamë takatin, Edhe aftësinë me mort men. Dhe ata me të cilin Allahu neve na ka furnizuar për i memorios, kjo është begatia e Zotit shumë e madhe. Çë na edina, qa bodje, e di në ç'ka do të bëjë, e ç'ka do të më bëjë necer, dhe ç'ka jemi duke bërë tash dhe ku jemi, e kështu me radhë. Andaj begatia, nimeti i Zotit në memorje është shumë i madh. Andaj Allahu xhellahu ala kafrmënse në pleqëri zbehet ky nimet. Zbejhet këni metë, dhe pleçë të cilat kanë arritë në moshtë të lartë të pleçërisë, nuk mbajnë mendë. Dhe mos mbajtja mendë, ju shkakton të elashe. Ju shkakton të elashe. Andaj Allah u gjellole ka përmendë, se naka dhanë mundësin me majtë mendë. Andaj edhe kështu jetojna, se mos me majtë mendë, nuk kemi pas mundësin me zhvillu o jetën tonë. Kjo është sa i përket një metit të mbajtë memoris, edhe pse kjo është tematik shumë e veçantë. E dyta përball kësaj është nimet i harresës, me harrua. Andaj neve themi se Kur'ani është për kujtim, se na i dim se ndot. Në esencë, e dim se Allahu është krijusi i qiellit dhe i tokës dhe krijusi i jon dhe kemi obligim ndaj tij dhe ai na ka krijuar për disa çollime. Kta e dim. Mirpafallahu na përkujton, na rikupton ata çka e dimë, se zbehet dhe ndriçët lajmi. Harrejsa është gjithashtu nimet i Zotit. Me ba mësë me harru njeri ju, nuk mundet me jetue. Njeri ju sikur mësë të harruje, i prishët jeta. Njeri ju mësë me harruje, nuk mundet me i harruje, me, me ljargu mlefët. Njeri ju, sikur mësë të harruje fjallë të hidhura, që ka jathoj njerëzit, nuk ka mundë si me jetue. Njeri ju sikur mësë të harruje problemët të djeshmit, Së mundet me uqesh sot, njëri ju mësë mi harrue lotët e kaluar, s'ka mundësi mu kanë rahat sot. Po përshka kësa Allah u nga ka begatu me çka, me harres. I harojna, i harojna para 2 viteve, para 3 viteve, para 10 viteve të lashët e jetës që me mund me vazhdu e jetën jan dynimetet e Zotit që na i ka dhënë shumë të mbrojë edhe këto lipin. Me than Allahu te faleminderit dhe mirnjohje të lartë që na i ki dhënë edhe memorien, po kur duhet me harrua, harojna. Dhe harojna shumë harojna. E Allahu xhellahu ala për mend shpash në Kur'an se ne i kemi krijuar njerëzit. Allahu ka krijuar njerëzit dhe e përmend fuqinë e Ti në këtë meselë. Fath Allahu xhellahu ala و انه خلق الزوجين الذكر والانثى ذا الله هو اش ta icile ka krijuar mashkullin dhe femrën Allahu jallahu ala e ka krijuar mashkullin dhe femrën d krijimi krijimi se si krijim është mesele dhe mucjize dhe mrekulli në vetvjetin gja se krijimi kur themi krijim kemi dy sende për të qollim edhe Allahu krijon edhe njeriu krijon Allahu krijon nga asgjëja, prej kur gjohicit e nxjerr diçka. Ndërsa njeriu e merr atë që e ka krijuar Allahu prej lëndëve të ndryshme, prej materieve të ndryshme, e merr dhe me aftësinë se cilat ja ka dhënë Allahu xheloa i përpunon ato materie dhe ato lëndë dhe krijon diçka tjetër. Andaj Allahu nuk ka ndërtu asnjëherë shtëpi. Allahu nuk ka ndërtu asnjëherë Bache Allahu nuk ka ndërtu në këtë dunja kur gjo Kushe ka ndërtu dunja jam? Njeriju Andaj tha Allahu gjelluana In një gja inu fil ardi Khalife I tha me lacheve Jam të kriju njerijun Me më zavendësue Khalife Khalife dhe me than më këmbës I cili e zëvenin e tjetërit E qka e ka zavendësue njeriju Allahun Dhe kjo fjal nuk duhet më morë me bishë Po duhet më kuptu e në vendin e vetë e zaventson në hapësirë që ja ka dhënë Allahu. Dietart kanë thënë, zvendcimi i Allahut në tokë është se Allahu e ka kriju materien dhe lëndën dhe e merr njeriu këtë lëndë dhe e përpunon dhe zhvillohet në punimin e kësaj lënde. Prandaj kjo xhami, shtëpi e njerëzve, ndërtimet e shumta ndërpesat të shumëta, përpunimet të shumëta, veshët të shumëta, makinat të shumëta. Këto nuk i ka kryu Zoti. Zoti ka kryu e Landën dhe ka kryu njerion dhe aftëcit ja ka kryu Allahu Tebare Kjovë Teala dhe i ka thënë, një ja ku i ki Landën, një ja ku i ki aftëcit, merë dhe i puno. Andaj filozofët e dhe kaluarën, filozofët, Në të kaluarën kanë thënë lumturia është në tri sende. Lumturia është në tri sende. Dietarët e muslimanëve kanë thënë këto treja edhe një e katërta. Ata kanë thënë kështu, lumturia është në punë. Me punua e dyta, në siguri. Do të më bash njeriu siguri se kur ka frik dhe kur ka trishtim dhe kur friksohet për diçka, truri i ti tij nuk punon vetëm për një punë. Mu siguroj për asaj që katutën dhe nuk ka mundësi me kriju diçka. Dhe i duot për lumturinë njeriu të me çën i lumtë, i, i i ngopur. Njeriu kur është i uritur apo i etur, truri i tij bllokohet. Megjithëse ka fuqi i trurit, po nëse është i etur apo është i pangopur, fuqia e krijimit ndalet. ذا الله تبارك وتعالى اكتاك برمينا قرآن كو قطان جل جلاله لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم شكونا الله تبارك وتعالى سيكا برمينا كتر سندة برمتورين ان يريد افالا rihle të shqita i osojf, uthtimi në dimër dhe verë, njeri u uthton, pa tjetër me uthtue, për më qenj njeri u i lumtur, pa tjetër me lëviz, pa tjetër me umundue, pa tjetër me sakrifikue, pa tjetër njeri u me, me edhanë maksimumin e tina, kjo është njëra prej sendeve të lumturis, edita, ka të në lau të barë kjo të ara, felja budu, rabbeha dhe lbejt, le të adhurojnë Zotin është qabës dhe të me adhuru Zotin dhe duhet me ditë se harrohet lumëturia nëse njeri nuk i ban i badet Zotit vet nuk i ban adhurim Zotit vet nuk i shprej dashuri Zotit vet nuk ka lumëturi, kjo e dita e treta e ledhi et ame hum a i cili ja u ka largu ngop, ngopjen ja u ka, ka largu etjen dhe urim dhe i ka ngop Allahu e ngop njëriju në me buk dhe e ngop me uj në monirë që ti nxerë njëriju aftësit e veta. Atë ame hum, minë gjuh, ja ka largu u rien. Dhe tjetra, ka thënë Allahu u gjellë u ala, u e amene hum minë khauf, dhe ja u ka largu e frigën. Këta ja u ka përmen me ke live. Atërët e sërët janë në meke, se mekja është prej vendeve më të sigur të mbotë. Nuk e gëziston dhe një vend më i sigur të, Se sa qabja Allahu të barëk e vëtala, qysh në ndërtimin e Ibrahimit a.s. I ka përmendë Allahu u gjellëvala katër sende. Andë i këthejhemi, njeri ju kryon dhe zoti kryon. Njeri ju kryon në aspektin allegorik, e merë landën dhe e përpunan dhe i ndjerë sendet në paha. Andë ka thënë Allahu të barëk e vëtala, fe të barëk Allahu ahsenu lë khaliqin, i madhështë Allahu, Mëj mirë i kryuës Mëj mirë i kryuës Do me thanë dhe njeri u kryon Mirë po kryon Me aftit që e ka thanë Allahu të barike Vëtë ala Andaj kryimi njeri u të nga në Allahu të është i hatashëm Me meditu njeri u Vedvejtën e vetë është i hatashëm Këta e ka, ka registrua Allahu u gjelluar në surën E dheri jetë Ku ka thanë Allahu të barike Vëtë ala Vëfi emfusikum E falatu bësirun edhe argumentët janë të vendosora në trupat e juaj, a nuk i shikoni. A nuk i shikoni njeri u trupin e ti si është ndërtuve. Si janë vendosë kam të tina, si janë vendosë dur të tina, si janë vendosë gjishtat të tina, si është vendosë zemra e tina, si qërkullon gjaku i tina, si punon damart e tina, si hin ujë dhe si hin ushtimi dhe përpunohën dhe delë në monirë dhe matë mirë, si si është vendosë sini në pozitën matë lartë, se si është vendos hunda dhe goja dhe gjuha dhe zani dhe afcit e ndryshmet që e ja ka dan Allahu të e bara kjo e tala dhe koka dhe truni dhe truni, truni është i hatashëm Allahu gjellohala trurin ja ka vendos njeriut në vendin më të sigurt ja ka mbulu me kafk ja ka mbulu me kocin më të fort të trupit të ti të kokës pas të ja ka vendos me lëkurat e ndryshme e kështu me rakë, për çka? për ta ndëru njeriun për të ndëru Allahu të barë e kjovë të ala njërijun. Andaj disa djetarë kanë thanë, Allahu nuk e ka vendos trurin në barkë. Allahu nuk e ka vendos trurin në barkë, për e ka vendos trurin në piesën mëtë lartë të njërijut, për me i të regu të qka? Për me i të regu se ajo e cila duhet me udheqë, me ketë ketë ndërtimin tjetër, kush është trurin, trurin, mendja. Andaj Allahu u gjelloha në Kur'an ju fletë, të mendë qërvej. In nëma jet e dhekëru, ullul elbebë për kujtimët, a jetët, fjalët e Zotit i kupton vetëm, njëriju i menqër, a i cili nuk mëndën me barkë. Qa do me thanë me mëndu me barkë? Do me thanë me mëndu me, me epshë, po dhëtë me mëndu me kokë. Dhëtë me mëndu me kokë. Andaj, kriimi njëriju të është i përmendur shumë në Kur'anë, dhe etapat e zhvillimit të ti janë të përmendura shumë në Kur'anë, që njeri ju mës të haroje një mejtën e zotit të tina dhe të falenderoje Allahun gjelle vë ala ka thënë Allahu të bareke vë të ala min në të fetin idha tumne njeri ju është të krijuar në një pik uj e cila hithët wa enne aleihin nëshët e lukhra Allahu të takon rinjallja e dyt Allahu që që ka kriju njeri ju në këtë bot e rinjall bot në botën tjetër të bareke vëtë Wa ta'ala, wa anna hu hu aghna wa aghna, Allahu është a i cili ju e njerëzve pasuri dhe i bën prënar të sendeve, dhe i bën zotri të disa sendeve për një afat të caktuar, që shkatën Allahu Gjellë Gjelaluhu, wa me ta'nahum ilahin dhe neve njerëzve, ju kemi dhamë kënëtësi për një periudhë. As kush nuk e ka zotru këtë botë pa fundë. Andaj Allahu Xhellahu alejk a than pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke angushluen nga fjalët e jo besimtarëve i ka than afa imitte afahumul khalidun nëse ti ndron jetë a do të jen atë për gjithmonë nëse ti ndron jetë a ka mund dal bota me anë mend bota nuk ndalet në shenjë respekti për kërkan andaj është e mallkuar te Allahu Xhellahu Xhellahu ala bota dhe kjo dunjo nuk ndalet as një sekondë për respekt pëse ki dek ti se së është ndalës për pengamert kanë vdek pengamert koha ka hec vdek si njërës të mirë koha hec andaj shikoje logariën tanë të Allahu të barike ka thënë Allahu gjellë gjelalu wa ennehu hua rabbu shi'ra dhe Allahu është zoti i illit shi'ra dhe këtu ndalëm në ligeratën e kaluar se Allahu gjellë vë ala i a qërton dhe i paralemrën njërzit që mësë mahnitën me kriesat e mdojët a Allahut e si rezultat të ignorancës të jadurojnë ato. E kjo shi ara të cërën e quajnë anglezët Sirius dhe grekët e vjetër. Sirius është një il shumë i malë dhe përmendëm rrët këti ilit ditë shkat të cëtë të kam përmen djetarë. Allahu Gjelluahala thot ajo është zoti i Siriusit Yll më i madh se dielli. Yll më i madh se dielli. Allahu Xjellwala me dijen e Tij e din se njerzit mahniten për isëndeve. Ka pas adhurues të diellit, ka pas adhurues të hanës, ka pas adhurues të xhenive, të djajëve, të drejshëve të ndryshëm. Allahu Xjellwala për kët Siriusin ka thënë, "Po inhu huwa rabbu shi'ra." Allahu është zoti i këtij shi'rus. Sirius. Allahu Xjellwala madhria tina nuk ka perceptim w anne ahlak adan alula esh tallahu i cili ka shkatrua popullin e adit te kaluor te harshm jalla jlaluhu adi kanchein popull i civilizum adi dhe themudi kanchein popull te civilizum civilizimit e ka mbri lart derisa ka than allah te barek o taala u e të njitu në lgjibale bujute. Dhe ju në kodra, për popullin e adit dhe të themudit, ka thonë dhe në kodra, ndërtoni shtëpi. Kanë ndërtu në middis kodrave shtëpi të ndryshme, dhe i kanë pas mjetet. Mirë pa Allahu, Gjellewala ka të reguë se i karërënu këtë sende. I karërënu përshka kërë rebelimit të të tëre, dhe i zotit të barëke, u e te ala, u e themude, fema e bëka, Allahu e ka shkatrua edhe themudin dhe nuk kalan gjurë dhe të tërë ve ka u me nuhin min kablu inna hum kanu hum adhleme vë atë gha Allahu gjelluar e ka shkatrua edhe popullin e nuhit para të gjithve dhe ata kanë qenë popull zulumqad zulum dhe rebel Allahu këtu e përkufizon historie në pikat të shkurta e ka kryu njeriun e ka aftësu e ka botë të zotë të sendeve ajo është zotë i ti dhe ka të regu e se rebelimit qka shkakton dhe ka të regu e se mëkati qëfar pasoja të liga ka nëse njëriju nuk e përkujton zanafilën e ti rebelohet shpejt dhe Zotit nëse njëriju nuk e kujton se ka qenë shumë i vogël shumë i vogël në një ditë për e ditëve hëll e te ale insani hinum, minet dehri lembje kunshej e mëdhkura a e kujton njëriju një ditë kur s'ka çën fare, hiç s'kemi çën. A gjith këto njerëz, tër këto njerëz të një xhamie, para mendonë botën e tëra me njerëz, s'ka çën fare. Dhe një ditë prej ditëve Allah u azhson të torrën. Dhe bota është drejt asxhësimit, sepse çdo ditë këtu vdesin njerëz dhe në botë regjistrohohen mbi 150 mijë njerëz të cilët vdesin në ditë ekshumera. Andaj, njëri ju duhet të kujton zanafilën e ti Në mënyrë që të arrundë respektin bëjzotit e ti Dhe mos të i rebelot Nga se pasojat janë të mdoja Ka thënë Allahu të bare kjo vëtë ala Wall mu'tefikete e hua Allahu gjelluala i ka rënue Dhe i ka rëmbyje Dhe i ka silë Dënimin e ashpër El mu'tefike Këta janë populli lutit Të cilët e kanë të pruën e amoralitet dhe i risa kanë ardhë me sendin më të fliquur në botë edhe ajo është bashkim i mashkullit me mashkull të cilin bashkim dëshirojnë me ligjëru dhe me kodifiku dhe me bo lich në mesin e njerëzve dhe dojnë me oprish njerëzve në atyren në raj e Allahu gjellëvatat ehwa i ka rëmbyje dhe i ka shkatru të gjitha Allahu te bareke vete ara pas e ka thanë fe gëshahe ma gëshahe dhe i ka kaplu që i ka kaplu. Ledzoni histori të kaluara, të popojve të civilizum dhe pasojat e tëre, të popojve të cilat kanë arrit lartë, kanë arrit lartë, mirë po si pasojë e gjunahave të, të tëre, dhe mëkatëve të të tëre, qka ka ba Allahum e to? Dhe gjurëm të të tëre, dhe gjurëm të të tëre, të të të të? thëtë Allahu të mare kjo e të ala, febi eji ala i rabike të temara, i thëtë Allahu u gjellëvala për nga meri, sallallahu aleyhi sallam, duke nga u drejtu neve në përmjet ti, në përmjet ligërimit të ti, pas krejtë kësaj begatijet të madhe, për nga fillimi surës e nëgjëm, dhe begatijet të shumëta të së të i përmendi, Allahu na i banë neve tash në pytje. Një pytje të vogël, madhështia e sajë shumë e madhe. Një pytje e cila është një fjali. Febi e i e la i rabbi këtë të Qëllën të, të mirë të zotit të tanë i të dishu e? Qëllën të mirë të zotit të tanë, Allahu në banë neve pytje. Qëllën begati i të dishu sa Allahu nuk të ka dhanë? Qëllën mirësi të zotit jetu e mohuë? A mohojnë edhe një mërësi? Allahu u zhellojnë në banë këto pytje për me në këthjelë, për me flakru epshet e tona, për me i tundë ignorancat brenda neve. Sa njëronësat janë brendaneve Sa epshë dhe lakmit janë brendaneve Dhe harojnë Allahu në gjellë vë ala Dhe harojnë madrina Allahu të barek e vëtë ala Sa njëriju i ban gjuna Allahu në gjellë vë ala Sa njëriju Sa njëriju Indjek traditat e huaja Sa njëriju indjek traditat e popujve të malkuar Qishka thënë Allahu të barek e vëtë ala Sa njëriju nesër dhët i ban gjuna shumë Allahu të barek e vëtë ala sa për potencim febi eji ala i rabbi këtët e mëra cilën të mirë të zotit të në po e mëhën në esër gjemati ndëruar është ndërimi mutmoteve është ndërimi mutmoteve po a ndërimi mutmoteve është i bazuar është i bazuar një ignorancat e ignoranteve është i bazuar në paditurin të paditurve dhe nuk gudzon muslimani në mënir kategorike në më nirën më të ashpër, nuk gudzon në u përlije dhe më u njëllos me ditë shka e cila nuk është e jona, nuk është e jotja, nuk është e zotit tanë, nuk është e pengamerit tanë, nuk është asë një pengamerit, e asë e ati pengamerit të cilit i përkacohet. Isës a.s. Ka thënë Allahu të barëke vë të ala, le që dë kefër al-ledhine kalu, Inna Allahu al-Masih ibn Maryam wa qala al-Masih ya bani Israila inna Allah rabbi wa rabbukum fa'buduhu. Kan mohu dhe zotit, kan thonse, Isa, ushtallahu. Isa, ushtallahu. ka ndal nga feja zotit ata të cilët kanë thënë se Isa është Allah. Isa është Allah. E kanë thënë Isa alayhi salatu wasalam o bijtë Israilit. O bijtë Israilit, dijeni se Une e kam Zotë Allahun dhe Zotë i juve është Allahun, vetëm Allahun adhurane. Andaj nesër nuk gudzon në mënirë kategorike, pasikoha nuk premton që mi citu e citatët e djetarëve të muslimanve për ashpërsien e për njësimit me popujt e huaj. Mirë po të të mjaftohemi Me fjadën e pengameli sallallahu aleyhu sallem Të cëllën fjare kanë zirë imam Ebu Davudi Dhe imam Ahmedi Dhe ka thënë sallallahu aleyhu sallem Men të shëbëhe bi qawmin Fëhua min hum Ka thënë pengameli sallallahu aleyhu sallem Dhe kjo mjafton kërsnim Kjo mjafton kërsnim Dhe mjafton paralajmrim që njeri ju të arun imanin e tina dhe të arun besimin e tina dhe të arun kapitalin e tina për të zotit tina ka than Alei Salatu e Selam a i cili i përngjan i përget përzijët me popu i të huaj me ata të zëtë nuk janë prej neve kush janë ata janë të kryshterën dhe jehudët tha Alei Salatu e Selam ajo është prej tyre kushin gjastonë atyre ajo është prej tyre ka thënë Allah u të vare, kjo e të ara, femenje të uëlle hu minkum, fe hu e minhum, a i cili mitësohët, ndërsa ka thënë djetarët, nuk ka mitësim më të madhë, se me i shëqru e popuj të huaj, në festat e tyre, kjo është prej mitësimit, anë nuk gudzoj, edhepse, festimi i ndrimit të motmoteve, nëse njeri ju ba ndalimin mes ndrimit të motmoteve, dhe festat e kryshlindjeve të cilat i qujnë ata, të e nd prej harameve të mloja është vestimi i vitit të ri, dërsa nëse njëri ju e kalon dhe me ndonë se kjo këndë një bazament vetar, atar përfundon qështje e ti dhe duhet t'i kthejet seriosisht besimit të tina dhe ta dije se të Allahu të barë kjovë të ala e ka një të kuqët të madhe, e lusim Allahu në gjellë u ala që Allahu të ngritë vet dijen të të muslimanët, e lusim Allahu në të barë kjovë të ala që Allahu në gjellë gjellë u hëtna vet disonë, Me librin e Atinë, elusim Allahun te bareke ve teala, qe Allahu jelle jlaluhu ne mposlim me kupto fjalen e Zotit, fjalen e pejgamberit sallallahu alei ve sellem, elusim Allahun te bareke ve teala, qe Allahu jelle vale musliman te qedh an Allahu te ndehman, te doptit te musliman ve Allahu te forcon yatima te musliman ve Allahu te mshiron zullumcar demos vetja Allahu jelle vale te spartallon, elusim Allahun te bareke ve teala, qe Allahu jelle jlaluhu Na ya porfondim tamir alusi ma allahun te bare ke u taala ce allahu jallawaret na kaplan me mushirit ne tena aqulu qouli hadha wa astaghfirullahi li wa lakum